الشارح الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. qauluhu munazzahan aw taquhu saniyya atu hujum dia panggil kata ajuz bait umbinya riyamuhu binnafsi wahdaniyah ah tu dia panggil sadrul bait hujung dia dia banyak aja Zulbaij munazzahan atau sifatuh saniah. Hal keadaannya Allah munazzahan. Qauluhu <coughs> katanya kata musannif Syekh Ibrahim juga Ibrahim Al-Laqani. Maksudnya kata munazahan dari segi nahu tu jadi apa tu? Ha, Aka je nahu dulu. Syarah kata kauluh tu halum mina damir fi kaulih. Airak eh, dia munazahan itu jadi hal. Hal daripada Dhamir damir atau panggil sahaja ha. ha, dalam ni dalam pada le istilah nahu lah. Ah ha, daripada dhamir, dhamir mana? Fi qawlihi dhamir pada katanya musannad bahawa dibullahu. Kalau gitulah tu, rajah tak Allah Ta'ala lah. Ah ha, sebagaimana diumi bahawa dibullahul wujudu wal -qidam. maka yang wajib baginya bagi Allah itu wujud. Ah ha, nampak dah. Qidam Ah patumari baqa ah lepas tu qiyamuhu muqhalafatuhu kemudian pada itu ah uh, dan wahdaniyah ah mari munazzahan jadi seolah kata halakawnihi ta'ala munazzahan ah sebab itulah syarah kita kata fal makna kalau begitu Falma'na maka maknanya Annahu bahwasanya Allah Ta'ala wajibat lahu hadihis sifatu Wajib lah bagi Wajib bagi ni wajib pada akal lah ha, Bila kata wajib bagi Atau satu kata lagi wajib pada ha, tu wajib akal lah wajibat lahu ataupun wajibat fi Itu ha, tu terkena kata wajib akal kalau kita sini wajibat lahu ah ha, mana wajibat ai fil aqli ataupun ai aqlan oh ha, mari masuk binaen khafid makna bahawasanya Allah wajibat lahu wajib baginya iaitu pada akal Ah ha, bila wajib pada akal klik pada takrif dia tu malayut tasawwaru fil aqli adamuhu ah ha, wajib pada akal baginya bagi Allah Taala itu wajibah hadzihi sifatu ulei itu segala sifat mana itu segala sifat Muka ha, bila mari wujud dan bakal siapa kuah daniak, bila maidah kiannya siapa dah tu? Itu segala siapa tu wajib baginya bagi Allah. Hal akunih, hal keadaannya Allah. Dia kata munazahan tu pada halahud. Hal keadaannya Allah itu munazahan yang maha suci. Tak kerja munazzahan dia panggil kalimat itu ism mafu'ul oh, tapi dengan makna isyfae sawebatnya munazzihan hal keadaannya Allah tu munazzahan ay mutanazzihan ah yang maha suci daripada segala kekurangan mm yang maha suci amaha ah, suci ay yanin naqaisi Maha suci daripada segala kekurangan. Ha itu makna dia nya. Eh uh, setelah takri makna mari royak sikit lagi hubung kait dengan nahwu lagi. Wa hiya maka ya Aha hazi alhan. Jadi munazahan sak nige jadi hal. Ha apo panggil ni? fa hadzihi hadhil hal ini hane ya la halul lazimatun ya panggil hal yang lazim ah tu dari segi nahu lagi tu ha yan lazimah Hmm <coughs> banding suponi jadi sebut kata Allah taala yang maha suci Lazim tuha tu maha suci Daripada segala yang kekurangan Itu nah, dia panggil hal lazimah Mana sifat tuha dah maha suci tu Nah pastu wak marih Hal keadaannya Allah itu yang maha suci Dia panggil hal apa tu Hal lazimah Karena lazim tuha tu maha suci Daripada segala kekurangan Hmm, dia panggil hal lazimah. Sifat yang lazim bagi dia dah mahasuci dia. Banding super ni, nak banding hal lazimah, mid lu da and mid lu qaulika. Ah, ha, seumpama kata kau da'utullah samian. Ah, ha, nak banding, dia lah panggil hal lazimah. Mithlu ini mithlu qawlikah Seumpama engkau kata Da'autullaha sami'an Aku berdoa akan Allah Aku minta akan Allah Hal kau nihi halka ada Allah Sami'an yang mendengar ha, tu. Mana syahid kita? Sami'an Kalau kia nahu ekrak jadi apa? Nah Kata kisah-kisah Da'am Fai'i Tu Fa'i Allah Ma'fu'u Sami'ah Ha Ha dari mana? Daripada kata Allah Ha apa panggil tu? Ha lazimah Kenapa? Kerana Allah mesti mendengar ha, Allah yang mesti mendengar ha, Apa? Tengok Ah ha, Kita kata, aku berdoa akal okay, Allah. Fah, kalau tak dengar, kita nak minta apa, -apa? Dia yang tak dengar. Ha, Awak mari lagi. Hal keadaan Allah tu, sami'an yang mendengar. Itu apa tu? Hal ha, yang lazimah dia panggil. Itu ha, dia. Adapun kita makhluk ni, ada yang dengar, ada yang tak dengar. Bukan lazim. Sebab ha, tu kata sifat kita ni haruf ha, Bila Allah menjadikan ha, Mendingan memberi dengar Dengarlah Bila Allah tak beri dengar Tak dengarlah ha, Sebab itu Allah Ta'ala kata Innaka Latusmi'ul mauta. Walaupun ayat tu orang panggil ha, Balarah Majad ha, Bahawa se'ankau Muhammad Engkau tak boleh beri dengar Akhir segala yang mati Maksud ia mati situ, segala kafir yang diserupakan dengan yang mati. Tak kalau orang rakyat garpu tak terima. Ha, orang ajar tak terima. Ajar tak dengar. Itu ha, orang panggil yang mati. Haa tu. La'da'autullaha sami'an. Haa, sebab kata tu. Aku berdoa, aku minta kepada Allah. Hal keadaannya Allah tu yang mendengar. Ya lazim yang mesti bersifat dengan pendengar. Ha dia panggil halazim. Nin pun supo tu segala sifat apa nama hal keadaan Allah Taala munazzahan ai mutanazzahan anin naqa'is. Ah hal keadaan Allah yang maha suci. Kalau gitu sifat maha suci ni sifat yang lazim bagi Tuhan. Ha tu apa dia panggil halazim. Ah bi A ha, satu lagi panggil so lagi wahyia dan io hadhi -ha ha, hal lagi. Ahan juga panggil muakidatun, Dia panggil hal muakidah. Lihat sifat sibiqati. ni nak mengtakik sifat yang telah dulu. Hmm, tu dia hal keada Allah tu yang maha suci. Nak kata mahasuci, mesti dia bersifat dengan wujud yang zati Haa, itu tauqib Haa, mesti bersifat dengan kekal Kalau tak bersifat dengan kekal baru, mana mahasuci? Tak lepas daripada yang jadi. Haa, nah Dia panggil Haa ni juga panggil haa nak mengkuatkan sifat yang dulu Haa, dah Allah tu mesti mahasuci Bila mesti mahasuci, mesti bersifat dengan Wujudnya yang zati Dengan kekalnya tu, Sedianya, kekalnya Persalahannya dan esanya Haa tu Dia panggil hal mu'akidah Haa mentaukidkan Hal mu'akidah dia panggil Haa Lagi pulaknya Wa kazalika Haa ni kita dah berkeceh ni Kauluhu munazzahan Wa kazalika Ha, Khazali kaltak mana tu Aika qawlihi munazahan lah. Dan seperti demikian itulah Seperti qawlihi munazahan saat ni Supalah dengan kata munazahan saat ni Jumlatu qawlihi Jumlah perkataannya perkataan musnah Atafu husaniyah ha, Supa tu juga Supa dengan, dengan munazahan tu lah seperti pada pihak bah, pada pihak jadi hal, nah, munazahan jadi hal. Cuma tu juga ausah puhusaniah puh hal juga. Tapi lain sikitnya munazahan tu dia panggil hal yang memperak hakin hakin jumlah. Mana kata jumlah? Tengok ausah puhu mubtada saniah tu kubah nah, jadi jumlah tu. Haa Haa Saat ni Haa Yang mukrak Haa Ausafuhu saniyah Ausafu muqtada Saniyah khaba Siapa dua tu Dia panggil jumlah Haa Jumlah jadi apa Jumlah jadi haa Haa Kalau begitu Ausafuhu saniyah Supa dengan munazahan Supa pada sama jadi haa Haa Supa betul tu Haa tu kata Sarah Wa kazalika jumlatu qawlihi dan seperti demikian itulah Seperti Qawlihi Munazahan tu Sepertulah jumlatu Qawlihi Jumlah perkataan musanah Atau safuhu saniyah Seperti Tak kalau kazalika Fah tu tak pernah dia panggil Sahabat kita tidak Pada kata wa kazalika wajah sabah ke apa Haa tidak wajah sabah dia Seperti pada apa Aifi kaunihak halan kalau nak pergi wajah waja Sabah. Tiazalika ai fi kauniha halan. Ha itu bila situ. Pastu mai pula. Wahia tak kala serupa dah begitu jugak maka. Ha nah. Ha, jadi kita mana kata dalam pengajian ni Dia ada macam-macam ilmu ha, Kita tak biasa dengar, dengar-dengar je dengar, dulu Kalau kita tak biasa pergi ke mana Kita lalu je dulu Mula-mula tu pelin tak tahu Gapak pergi, turut kita ha, Lalu yang kedua tu lain sikit Biasa lagi tak pergi, besar dah, besa dah. Ha, Lain dah sikit Kalau tak biasa lagi tu bahasa dia ya? hmm, Lalu je dulu ha, dia dia. <coughs> ha, Baik Fahyah halun tak kalau kata jumlah kaulihi atau pusannya tu supo dengan kata munazahan supo pada pihak jadi h dah begitu fahyah halun aibon maka iyalah apa iyalah jumlah tu kaulihi sana ha, jumlah kata atau pusannya tu halun aibon jadi Ha juga Ha juga seperti kaulihi munazahan tu Ha daripada mana? Minad-dhamiril mazkuri. Haa juga daripada dhamir yang tersebut. Mana dhamir tersebut? Haa, hundur kelebi. Ia Ad-dhamir fi qawlihi fa wajibullahu. Haa, tu dhamir tersebut. Jadi nak ayatkan tu Duh main tahu ni. Munazahan haa pada dhamir lahu. Juga awsafuhu saniyah jumlah ha daripada dhamir lahu juga. Haa, tu dia. Nah, mana hula lagi deh? Abi dari kiri kita kita ushup tu pap kecak nahula nahula, pap sorah sorah, pap kecak balago balarah ha kecak manti manti, ah ha. tu dia. <coughs> ha tu kata penamun yang ul, ulamak ya sungguh, yang setiap bidang, ah ha. bukas-bukas satu bidang dok. Nah semua bidang. Abah tu kita nak nak boleh kita, jadi kita kena tahu beberapa ilmu lah. Ha, ee tupu pada satu tu pula satu sudah ni tupu pada tauhid. Ini ha, ni tak kecek pun nahun ha, sudah. Tak reti nahun. Sudah juga. Ha. <tuh> ha apa ya halun aidan? Ha dari mana? Daripada domain domain tersebut sat ni. Mana? Yang ni al-dhamir fi qawlihi fawajibul lahu. Ha situ juga. A bila hasi itu juga kau eh, panggil pun. Ha dah mana nahun lagi ni? wahiyya maka iaitu lahadhil had dia panggil hal mutaradifah dia panggil hal mutaradifah dia panggil hmm sabak apo panggil hal mutaradifah ha kena diidok penamo diidok hadis satu sahih ah ha, satu sahih ha ha diidok had situ kedua jadi Munazahan satu ha, ha daripada lahu qalahu oh, ma riya kaluwah ausa fuhusaniha ha, mana ha daripada lahu juga oh dua hadid hadis satu sahih dia panggil mutaradif ah seolah Allah Allah suka kata dua lafaz satu makna ha pun dua hadid hadis satu sahih dia panggil mutara mm so ha, ha, dia panggil belantu ha ni untuk kita nak nak wi, nak luah dengan kita kena pergi dalam dia dialah babul hal Adalah ha, dalam cara nahwu Wajah ha. <tutup> oh, jujur lagi dan haruf entakun mana boleh juga di segi kaidahnya entakuna bahawa ada iya ya hazil hal hal ini boleh juga halam mina zamiri fi munazzahan boleh juga hal daripada zamir di dalam munazzahan jadilah mana? munazzahan sanih pada bome lahu Jumlah ausaquhu sanih daripada bome dalam munazzahan deh ah ha, kita kata lagaimana maka wajib baginya Allah taala Hatunya tempat raja Allah taala terpanggil dome maka wajib baginya bagi Allah waji uli secara sifat tersebut wujud qidam baqa hal keadaannya Allah ha ha pada lahu hal keadaannya Allah munazzahan yang mahasuki Nyonya Allah Hal keadaan nyonya Allah Haa Ausafuhu Jadi Ausafuhu Haa pada domennya dala, Dalam dalam munazahan Haa ada pohon tadi Munazahan ha pada lahun Nyonya di lahunu Ausafuhu ha pada nyonya di lahunu juga Haa dia paling hal Mutara dia ha, Haa Haa Haa Itu dia Haa nah Ha ah, tebak kata kata tak taknya ni jangan main dengan dia. Ada orang ada telor lagu tu. Enggap nak main nyonya. Iya, iya. Dah tak ke macam itu. Tak etiap mati main gitu tu. Ah lagi pula duk menghina ilmu Allah Taala. Ha ah, Tuhan murih. Okay? Hmm betul Ada orang satu. Nyonya. <laughs> ya kata. Ha, ah, ndeh. Ha itulah ada satu orang mai cerita nah. Ha tak serajaklah ke mana-mana tu. Ha, masa dia duduk mengaji dia kata, ha bomolak dekat tu duduk mengajar mengajar mengajar. Ha, dia ingat kita tak ingat dah lama. Dia masa tu masa masih-masih maksud ha, muda lagi, belum nikah kahwin lagi, duduk mengaji gap. Tu bih pada tempat mengaji lalu bih, betul lah kita duduk mengajar. Dia kata masa tu, duduk mengajar kita usyah al-aprah. Haa, dia ingat apa tau tu, tak ingat? Haa, tu dia. Berapa puluh tahun? Hmm, rumah ni, mari nak minta maaf, haa. Gapoh. Ada salah sikit tu, ada terlekah. Kak gapo. Ia cerita lalu, masa dia muda dulu, gini gini belum berumah tangga, gini begini, begini. Ha, Betul oh, ya, lah dia mengajar, dia baca kitab, usyak, perasaan saya, mana-mana lah Pada lalu, ya, terlalu. lalu juga Haa, tu berkaji lalu Haa, tu betul lah dia baca, dia nyok, dia bunyi tu Haa, dia bunyi nyok, hanya tu nyo, mana, doming tu Haa, terbunyi lagu tu, oh, dia kata Tak agak gay mengajar lagi ni, oh Maikan semayak ada Ha ah, got lagu dengan lagu ni. Ha ya kata. Ha ah, darak apa Duh bila Tuhan nak tunjuk nyemari sakit Ha, -ha pelak juga. Sakit tak tahu kau apa bomo situ bomo sini mari. Ha mu ada lekat gapo gatik? Mu ada salah gapo tu? Cari ingat lah Mu ada salah gapo gatik? Cuba ingat molat. Ha ada cari ingat tak tahu kata salah gapo. Pastu cuba ingat jomih itu tu mu ada gapo tekah-tekah tu tekah tu. Ingatlah. Jaman 40 tahun dah tu. Ha nah, ni tu nak tunjuk. Ha ni 6 jam ah tu. Oh tu ke? Haa. Jangan tengok. Jangan tengok. Tu bukan sakut ngaki. Tu tu. Cuma sahabik melalui kot mulut kita. Tu ilmu tu ha. Mujib dewa. Hinamai. Ul. Huwa. Kata oleh Muya Muhammad. Huwa. Nyak. Haa. Nyak tu klik mana? Iya. Iya klik mana? Haa. Tu ilmu Quran kan panggil? Hmm, tak kira ni ah ha, dekat awak sedap mulu boleh bahasa bengau ni <laughs> kan awak dah mulu dia mai holop palor dah ni tapi tidak begitu suruh dia fikir lagi inilah sebab tipu perlu kita ingat jangan kita awak hina tu hina kenyo sebutir tu <laughs> tidak tak menyayau gulalah ha tu dia ah ha, mak main nyonyo ni ha itu dah tu ha bab tu jangan deh ha, dah kita mengaji nawaklah mano cikgu kita ni duk buih buah suruh celalah tu itu boleh wala tu kata dia selalu ah tu saja tak tunjuk tak apalah tu saja tunjuk ha sudah ah tu nak wisedar nah dengan beberapa orang beberapa orang macam macam tu tu ha ni apa tengok ada bicara apa ni asab cara fa wadi bullahul wujud maka wajib baginya bagi siapa bagi Allah wajib oleh wujud kewujud dia bakah halakaunihi hal keadaannya Allah munazahan yang maha sucinya Hal keadaannya Allah, Ausafuhu segala sifatnya, saniah yang maha tinggi, Yang maha suci. Haa, tu dia ada. Haa, tu dia panggil apalah tu? Dia panggil, Fahiyahalum mutadakhilatum. Haa, panggil hal mutadakhilah pula dah. Hmm, Panggil hal mutadakhilah. Khosan ni panggil hal mutaradifah. Kerana poh dua ha tu gido ha di satu tempat, Dia panggil soha yang satu. Ada pemuda dakilah ni asal mana bermasuk masuk mana? Munazahan ha pada baumlahu, aulah puh hujmela pada baumel dalam munazahan. Alaguh tu dia panggil hal mutadakilah. Eh kita nak misalah mana eh? Ah Seperti kalau kita nak misal tak? Tak misal tak? <tied gayan> Jazaidung qaiman raqiban jaa zaidun raqiban nah aa kita katalah mana hal keadaan zaid itu nah apa nama jaa telah datang oleh zaid hal keadaan zaid itu tawilan ya tinggi hai nah, tanya sagat guys zaid tu yang tinggi ha Hal keadaan ia tu masyian Yang berjalan kaki Haa Kita orang mahi dua Orang mahi dua Lepas kalau itu Tawilan ha dari mana Ha daripada kata Zaidun Nah ha, dia sahib dari situ Lepas tu haa yang keluar haman Haa pada Zaidun juga Ha tu orang panggil Hal mutaradifah. difah Haa kalau buat kau ni ja, Zaidun Tawilan ha pada Zaidun Lepas tu Mana kalau masyian ha pada domen Mustati bagi Tawilan Ha tu panggil Hal mutada itu saja. Nah. Habis 2 bahagian nahwu dia eraq qutu dia ada eraq lafa masal musanna kita. Lepas tu klik pada makna sikit wa ma'na qawlihi dan bermula makna katanya kata musanna saniah. Ha, apa tu musanna kata auṣāpuh <tut> saniah. Bermula segala sifatnya Segala sifat Allah tu Saniyah ha, Nau no, ayat makna apa saniyah tu ha, Dia kata dulu Annaha Tushbihud sana Maknanya Annaha segala bahwasa, bahwasanya Ausaf Ausaf makna sifat Ausaf ha, kalau kira kelimoh dulu Ausaf kelimoh jamuk Daripada wasfin Ah ha, dia panggil wasif masdar daripada wasafa yasifu sifatan wa wasfan masdar tapi sini bukan makna masda makna isim orang panggil makna isim tu nama bagi sifat tu lah ha auṣafuhu sebab jumu bermula segala sifatnya ha tu jumu isimnya tu panggil ah ha, bermula segala sifatnya segala sifat Allah tu saniah apa makna? Makna kata saniyah Maknanya segala sifat Allah itu tushbih husna. Ah, ha, supo dengan sana. Apa sana? Ah, ha, itu sudah dah. Bilqasri hal keadaan sana tu baca dengan qasah. Baca dengan tidak ada hamzah mat di belakang. Kalau ada hamzah mat makna lain pula. Sana dengan sanai lain pula tu. Apa makna sana? Wa huwa ni wa ma'na hu ma'na anna. Ah jadi segala sifat Allah Taala itu yang bersinar. Nah ha, yang bercahaya. Ha, ah lama ge faham kau lain pula. Dak bi <tuh> jami'i lihadhi. Ah nak nak banding segi mana tu? Ah ha, nak banding segi ah ha, iaitu eh, tidak dapat petunjuk. Yakni wayuh dada biha maka dapat petunjuk dengannya dengan sifat dengan autofiri ai bi athariha arti dengan bekah-bekah jasa bagi sifat Hmm ya li annahu sebab apa tafsir begitu li annahu kana bahwasanya atharaha ada sifat lah al musyahadulana yang dipandang bagi kita itulah pandangan bagi kita mata tengok Jasakoderaan ha, ni segala makhluk ni, dan ha, jasakoderaan lah, ni kita tengok itu benda belaku oh, Tuhan ni kuasa. Ha, kita tengok benda tu malah Tuhan ni bijak pandai. Ha, kita tengok di tengok di makhluk, tengok di asat ni lah menunjuk kata adanya Tuhan. Eh. Tengok di makhluk ni lah pandainya Tuhan. Eh. Tengok supaya kita tengok apa jasak. Misal kita tengok gapo? Kita tengok meja, kerusi. Nah. Allah molek sungguh meja ni. Tentu kita di pada aturan panah. Eh tukar ni Panna. E, ya gitulah sudah. Ha, sabik kita tengok asar dia. Dia panggil ni bekas tangan. Ha gitu orang Ni bekas tangan dia ni. Ni siapa dia buat? Zaid. Ha ni nak tengok bekas tangan Zaid. Bila tengok bekas tangan Zaid, Oh, Zaid ni panah. sungguh. Ha ya gitulah sudah. Hani poki kita tengok makhluk yang sebegitu indah. Allah Tuhan ni bijak. Tuhan ni panah Ah, dia panggil eser. Tengok situlah dapat petunjuk. Sabik tu Allah Taala kata afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa yanṣaf akih. Eh, mu tak pernah merantau kota muka bumi ke sana sini. Jawabnya iya, kamu tak tengok kau mun nak sini tengok muka tu. Tengok. Kamu tak fikir kau kata ada Tuhan? Da, ha, tu tudah salah lalu. Ha, kalau tah ha pikir, pemikir tak nampak, kata ini ada tuai kuasa. Dapat, ha tu yang mu'mi Nah, orang ha, kupu tengok sebagai tengok tak ada ubah supaya bernata, lembu dia tengok napa. Hmm, bernata tak ada akal dia tengok napa tapi dia tak ada fikir po. Dia tak ada akal. Ha kita manusia tengok napa kena mata dah tapi tak fikir gigak akal pusing lah Ha Allah Taala tu nampak sangat koyak-koyak Tengok tak fikir, tengok tak fikir. Siapa tak percaya adanya Tuhan setengah-setengah. Ha hidup sirik, ha hidup macam-macamlah. Hmm Itu dia. Ah ha, kalau gitu musnah kita kata sifat Allah Taala ni yang bersinar. Ha hanga siapa kita dapat petunjuk seperti nur. Ha nak situ jangan kata sebab sifat Tuhan tu cahaya jangan. Eh? Bukan murak begitu. Ha, maka dimaksudkan dapat petunjuk dapat dapat tunjuk dengan azariha, azari autofocus. Nah, ha, dapat petunjuk dengan segala ha, dengan kesan-kesan bagi si pak. Hmm, Iyalah makhluk lah lianul <Sessizuk> mushahadulana kerana kerana asal lah. Ia panggil mushahadulana. Ha, ialah pandangan bagi kita. Kita tak pandai atau ha, apa pandangan asal lah habaq Tuhan kata afala yanzuruna ila al kayfa khuliqat maka tidakkah mereka tengok pada binatang unta amna sabah mengatakan kat orang arab ha kunu dia semalam unta ha tu dia pas tadi unta tu satu binatang aja cukup tah tu rupa belak pula gagah kuat unta ni berjalan tu kalau tak suruh berhenti berjalan malah pacerah Ingat pokok itu api malah pasal wah gerung gerung gerung kita tidur jenuh oh, wah cilek anggerung saja gojenuh goja itu ya do gerung gerung gerung doji macam tak teman saya nak gitu gerung gerung, gerung doji semua ha, ah ha, itu dia perjalanan apa malah gitu tidur jenuh jaga, goja tak tanya tak ada itu dia lagu tu lah huto tu pelak ah ha, maka makanan dia tu tak payah muka dia tekak panjang lagi duk cari pergalas diridah tak berpahamik tau Apa pula putih tamak kerah kong maman kung kong kong kong dia haa paham duri-duri main-main dia maka haa senik jaga dia senik haa pula sifat dia soba soba ke semeles dari tu itu, tu dia kira pahamik haa haa tak ee gagah fanya muak berat tak sempat menatal yang muak ya tidur ya terus muak isilah isilah seolah tak ada apa nak muak telus-telus muak seolah Allah tak ada apa. So apa ha wak so Allah, Allah muka kalau tak ada kata seolah <laughs> so Allah tak ada pemuno muak-muak tak lagi aku muak su nak pergi tak alih dah ha benar ha bangun sini sini ah sini sini ha bangun bangun tidur tidur i nah minum sikit Minyak mahaba boleh. Minum minyak sikit. Jalan jauh. Eh, panas. Tak ada kira. Ha, ini abad tu saya tengok pun utah. Pada daging, halal. Ha, air kecil dia, ada kaum kata sutik. Jadi ubah. Ha, apa tengok? Hati dia tu pun tengok. Ha, abad pun kena makin hati utah. Hati kerah, kerah hati utah. Kerah dan rasa. Tapi, tuan, tuan sobat. Habis ha, dia. Ini pelak, pelak, pelak abang dia pilih tengok sini tengok, tengok molek uto hmm tu dia Allah hasbana Allah taala ha, afala yanhuruna ila al-ibil kayfa qulqat apa pula jadi perjalanan bawa barang peniaga yang ke sana singa uto hmm itu dia <tuh> Itulah di antaranya eh uh, kemudian itu dia panggil apa tu Asar Ha dia pengiat adat sebab itu ditafsirkan fayuh sada biha ai bi atariha li annahu al mushahadulana banin kama yuhdada bisana sebagaimana didapat petunjuk ada ha, patunjuk dengan sana apa sana allazi <tuh> huwa tengok nah kita duduk dalam gelap malam tak nampak apa, -apa. bila ada cahaya buka pelita Ataupun ada matahari Cerah ha. Ataupun ada bulan ha. Cerah Boleh Bula kita nampak ha. Maka itulah ha. Yang Musanna kata Awsafuhusani Segala sifat Allah Yang segala jasa sifat Allah itu ha. Yang bersinar Yang dapat petunjuk dengannya Jadi ha. so, Habis itu kalau kita Mampu munasabahnya sini Kalau kita dah letak kita tengok apa sifat Tajali sifat Allah Kita tengok orang yang kuasa ha, Ingat kata inilah Allah yang kuasa Tengok Allah muzuhir kekuasaan dia berarti. Apa kata Allah sendiri kuasa Kita tengok orang bijak pandai Zuhir sifat kebijaksanaan Allah ha, Tengok ni kita kata makhluk pandai Walha bukan makhluk pandai Allah muzuhir ke pandai dia ha. hmm, tu dia Tengok daripada tak tahunya tahu-tahu kutmanu. Allah muzahirkan pengetahuan dia di satu orang boleh buat. Sebab tu kita jangan dia berasa kata kita. Hmm, tak dia. Jangan dia berasa kita. Ha, tengok tu hasruh Nabi Nuh buat perahu. Besar, kemarin perahu besar tak biasa buat apa tu hasruh buat perahu. Untuk nak muak ni bila nak membenasahkan dia ni. Lepas nak buat ni tak pandai. Tak apalah mu buat, mu buat. Sudahlah aku pergi ni. Haa, dia buat. Nah tu orang nak kata semua hak Tuhan, haa. tengok dia suruh Ibrahim bina Ka'bah. Orang tak ada satu bina dua beranak-anak dia semua Sudah bina, hey Ibrahim mau panggil Panggil orang semua tu, haa mari sini. Nak panggilkan kan orang tak ada ni. Mujuru panggil, sudah. Haa, tu Ibrahim naik Tawukit panggil. nah orang pak penjuru Allah ni semua menyauk. Hak menyauk tu lah, akhir -akhir di sana. Haa, nak ayak tu, kan? Hatu kata datu, ha? nak tu. Haa, tu kata dia tu, nak uzuhir. Zuhi Tuhan nak beri dengar Dengar ha, Itu dia Tuhan beri kuasa Kuasa Tuhan beri panak Panak Apa noh kita sungguh Berkira Haa Ni dia kira Siapa situ Baru dia suci hati Kita boleh ilmu Alhamdulillah rezeki ilmu Tuhan beri Kita boleh maka Alhamdulillah Allazi abamani Hazat ta'am ha, Itu dia Warazakanih min ghairi Haulim mini Walau kuat Dengar kita Kita ambil mana no. Ingat begitu Ha kita boleh buat tu boleh buat ni oh kita tu hawi kita kepanai alhamdulillah kepanai tu hawi kita ha tak ada kita baru baru selamat baru suci hati kalau tak gi sini tu gap ha mula kok tu kita kok ni kita punah dalam panas sungguh tapi hati gi punah situ molat sungguh hati gi punah ha ni ni nak jaga sebab tu kita tak sudah nah ha, dengan zuhi saja tu kita kena batin hati suci ini masalah kita ada bicara tauhid ni pergening ha kena gig apa dia saluk pula dengan tasawuf ha ni masuk dah ni sini ni termasuk dah ni ha sahabat dia kata auṣaḥu an annaha tushbihu as-sana wa tidak fayuh tadabiha ibi athariha sebab apa tegel dia gitu li annahu jadi karna main situ sikit lagi li annahu illa bagi suatu waktu wa inna man fassarnahu bi zalik li annahu. kama yuhtada apa sana alladhi huwa nu. jadi fa nisbatu maka nisbah Ala wajih Atas jalan banding sajalah ha, Nak uji nak uji peha Walaysal muradu Bukanlah muradu Aha. Bukanlah dikhanaki Anahu ni nak jaga nak sekat Takut kita gisilap peha Ya ulama dia orang dia bimel Takut kita silap peha punah kita Lalu dia kata Walaysal muradu Bukanlah yang dikhanaki dengan kata musaneh, Ausafuhu, Saniyah, Segala sifat Tuhan tu yang bersinar. Takut gini, Pahay lagu mana tu hei? Alamah silap kat? Dia terbuka murah, Annahu bahwasanya Dia panggil hatu domen rushan, Tak rajong. Qamabihah, Berdiri dengannya, Dengan ausafihi, Dengan segala sifat Allah tu. Asana ulehnu, Wahwannu, Haa bukaat lah mungkin bahasa silat tu dia kata tak galam musannah kata auzafu husaniyah bermula segala sifatnya sifat Allah itu yang bersinar apo sifat tayyib bersinar? tuhan ini bersifat dengan cahaya ha punah mungkin begini tu ha dia jaga mm walaisal mura balik-balik musannah tak ada murak kalau mun begai gitu mun silat Ha, ah tu kita kena belajar kena mengaji dengan guru kita kena beguru takut kita ge silap murak orang-orang ayat kok ni kita ge parai lagu lain tak jamin ah ni dia kata wa laysal muradu bukannya murak ah ha, qawm mura'i biqaulihi saniah tu bukan muraknya annahu berdiri dengannya berlaku dengannya dengan sifatih adapu a'sabihi Ha, berlaku di Allah tu oleh sana Oleh cahaya Dah kata segala sifat Allah tu ia bersinar Mau beri perhatian kata Sifat tu, tu bersifat dengan cahaya Haa takut beri perhatian gitu Ay, bukan murak Sebab apa kata bukan murak begitu Li'annan nurak Aradun Kerana nur cahaya-cahaya tu Arak Haa maksudnya arak hmm. Haa bila arak Yastahilu qiyamuhu mustahil pada akal tak terima pada akal oleh dia muhu berdirinya nyakrak bisifati disifat tahu leh arak dia kena duduk di jirim arak ya kena duduk di jirim Kali gitu zat yang berjirim baru ada arak Kali gitu zat Allah maha suci ah ha, kita kelihatah mukhalafatuhuun ibarat daripada keadaan Allah tak serupa dengan makhluk lazimnya tidak berjirim Ha, arak dia ada di jirim adapun Allah za ah ha, ya buki ajirim sifatnya bukan arak hmm tu dia sifat dia itu bukan arak dan pula arak tak boleh ada di sifat Ia kena ada di di zat di jirim ah ha, tu dia selabit tu hok musannaf kata auza fu segala sifat Allah tu yang bersinap takuk gipah paya lagu lain de muraknya Ha, dia panggilnya sebab atau la tasbih pada pihak naryak tak dapat petunjuk orang tengok jasa sifat Allah fikir dapat petunjuk puas adillah tengok ke makhluk tengok ke alam ini fikir atas alam boleh ke jadi sendiri fikir tadi alam boleh ke ada sendiri boleh ke dok berubah cara dia ada tak ada ada tak ada besar kecil tinggi rendah bergerak dia boleh ke sendiri ah ha, fikir dia. Ha, daripada situlah nyato. Oh jadi bila nyato oh daripada situ seolah-olah kita tengok ke cahaya pancar-pancar ha, tu apa. Ah di Muraknya begitu. Ah ha, bukan muraknya berdiri dengan zat Allah dengan sifat Allah tu oleh nu, bukan kan nu yal'arot mustahi oleh berdirinya di sifat. Tapi. Nah. Au ma'nahu pelik ke bumi Tadi kata Wa makna qawlihi saniyah Annaha tusbihuh Hingga akhir ni makna yang kedua Au makna hu Atau makna ma nyum Makna qawlihi saniyah Kelih situ pula bomil Atau makna nyum Makna katamu saniyah Saniyah Saniyah Makna rafi'ah Haa Makna Ausabuhu saniyah Makna Ausabuhu rafi'ah Rafi'atun Haa Haa, makna segala sifat Allah tu tertinggi ia. Mana klik pada Maha Suci. Tak ada apa. Ah boleh juga bawa buat tu. Jadi kalaulah kalau pakai saniah dengan mana rafi'ah fa yakunu lakuz saniah maka adalah la pas itu ma khuzan. Wabayakum. Diambilkannya lafasaniyah Musta'ambil minas-sanai bil-madi Ambil daripada sana Awak ha, dengan mat Awak ha, ada hamzah Ambil daripada sana-i Bima'na zib'ati Haa sana-i Dia ya, tengok lorak demo. Kalau sana saja tu Dia panggil osah Haa panggil maksud Isi maksud As-sanai Haa tu makna nu Haa kalau kata As-sana'i ha, ada ma ha tu makna tinggi hmm, tertinggi ha, maknalah tu kalau gitu boleh juga bawa saniah dengan makna rafi'ah tapi as-saniah mesti ambil dari as-sana'i ha, dengan ma tu bima'na zif'ati apa ha, tu kalau nak kita tinggi, takut kita oh, tinggi, tinggi takut nung pula dah Nama kita takut tinggi berjihak pula Haa, lagi sekali pula Wal muradu a'idrif'ah ha? Arrif'atun ma'nawiyatu Haa, sebab kita ada kat Ta'ala Ta lah. Kita ada kat atas -au -au -au. Lidah kita Haa, tu dia Tak ada tak telitah sekali kot tu Berjihak Allah Ta'ala ha. Namanya Allah jalla taala ada apa. Kita tak kata taala, kalau Allah, ta ha, dia klimah, apa klimah taala? Ta'ala. Ta'ala ya ta'ala ta'aliyan. Ta'ala bermaksud ba tafaun, ta'ala. Bila disebut Allah taala, selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha ya. Allah taala, apa mana taala? Tertinggi, ia apa tertinggi mana? Enak? Maha Suci Ia. Oh, dah kata semua. Allah Taala, Allah Taala, Allah Taala, Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi. Tuh dia dah kata semua. Ada abgaduh Najihah Ali. Bawa kita mu Al-Rahman Alastawa Hanya abgaduh. Udah kata Allah Taala tak ada abgaduh boleh. Allah Taala, Allah Maha Tinggi, Allah Akbar Allah Maha Besar. Ada abgaduh boleh. Ha, apa ge bertemu ayat jatuh rata bergaduh tu ha tu. Oh, Berji haklah tepat macam macam ayat kata. Hmm, tak payah dike ayat. Ha kata sama Allah Taala apa dia? Nah, ha, tu dia. Taala makna Maha Tinggi Maha Suci dengan dalil subhana. Pernah kita dekat kata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa ala al Walhamdulillahi walhamdulillahirabbil alamin apa namo ni tak ta'ala amma yusyriku ha, nah mana mananya nama maha suci daripada syirik tu ta'ala ha ni pun ri'ah apa dia ri'ah tinggi tinggi apa tinggi maknawi nah ha, apa derajat dia de Allah taala Allah maha tinggi bukan tinggi maknaji ha kita sebut tinggi begado dengan jiha ada tempat makna jihad Ada tinggi makna jihad Ada tinggi makna pangkat kemeliaan Sama makhluk kita Bagi kita ada pekerja Orang tu mengaji tinggi Itu bukan tinggi makna jihad Nah, Kalau kata Itu tubuh tinggi Itu tubuh tinggi Seorang mana Kalau tak kena. kenal Nama tu Itu ada duduk belah tu Tiga Itu tubuh tinggi Itu tinggi makna Mana itu sungguh Itu tinggi jihad Naik atas Tinggi ha, tu dia Ah, ha, Kamu dia Oh dia tu Tengok tuai Haluh-haluh pun Tuai rendah-rendah pun Najib tinggi tu Ha ha ha ha Ada ha, Yalah tu Mana Mengajib ma tinggi Tu tuai Tuai rendah Alah tuai rendah ha, Tuai rendah tapi Najib tinggi tu Ha tu dia tu dia Mana orang besar tu? Tuai luh. tuai haluh Tuai haluh Tuai haluh ya Berfaham Saat orang haluh ya Halus tu tubuh dia, di, besar tu pangkak dia di, Tu lah, ni tak bergaduh besar tu tak juzuk lalu Haa, nah, sebut kata tinggi tak pakai jihad Haa, nah, Pak, tu lah tak boleh nak terima Hari nah, dia tu ala pun surah lah, tu lah tak boleh nak terima Hak terima juga, hak bodoh terima lagi Haa, gitulah lah, hak pergengit, pergengit sengit terima tu Haa, tu dia, maida surah tu, maha tinggi tinggi jihad Hei, tak boleh terima Hmm, Habis ha, Itulah baru selesai tentang perkataan Munazahan Autofuhu Saniyah ha, Lepas tu nak kita lebih kemas kejap Kita tengok pula lah kita ngaji Ya ha, paling mutalaah Muzakarah Itu setengah pada satu jalan jala Untuk kita nak cepat dapat Janganlah tu Ah, ha, yang mengaji tak nanti kita kata mau mengaji banyak, saya tak ada, betamboungi, hanya hak mengaji belah tu. Pang mengaji tengok idea masa tengok, mengaji ha, dah ada. Ha, ah, kita pandahlah lah tengok, tak mengajar, kita ha, tak pandah lagi, ngat tengok mengaji ha, dah, tengok uleh uleh uleh uleh. Ya kotubuko, kotubuko, kona po, kona po. Itu. Jadi dia buat ah, ha, tu kau mengaji dah, ha, tahu. Ha, ah, boleh, ada. Ah, ha, habis and did dinau shibhi